Розділ 10. Опинившись на землі, я опустила спідниці, знову приколола чорний капелюшок, аби сховати під ним свою скойовджену зачіску, і опустила вуаль, яка прикривала обличчя. Йдучи на осліп, я і гадки не мала що робити далі. На вказівний палець я накрутила довге пасмо кучерявого білявого волосся, решту залишила там, де і знайшла – Уява малювала, як це волосся, жмутик за жмутиком, розтягнуть дикі птахи, щоб вимустити ним свої гнізда. Я подумала про Німе розлючене послання втікача, яке він залишив у своєму таємному сховку, і про сльози, які бачила на очах його матері. Відлашна жінка. Але ж і хлопця шкода не менше. Його змушували носити оксимит і мережево, а це ані аніски не краще, ніж курсет із металевими ребрами. Раптом мені здалося, що все на світі відбувається не випадково. Я, Енола, стала такою ж утікачкою, як і юний маркіз Тюксбері. Сподіваюся, йому хоча б вистачило розуму змінити ім'я. А я, назвавшись у цій місцині Енолою Голомс, повелася божевільно, і тепер наді мною тяжіє небезпека. Треба негайно забиратися звідси. Втім, я ще мушу втішити нещасну герцогиню. Ні, в жодному разі. Потрібно покинути маєток Безільвезер якомога швидше, доки. Місіс Голмс? завмерши з несподіванки і раптом зрозуміла, що стаю на проїзній частині, прямісінько перед Безілвезер холом. І не знаю, йти ти мені вперед чи відступати. Хтось знову гукнув мене. Місіс Холмс. Сховавши пасмо світлого волосся в руці, я озирнулася і побачила перед собою чоловіка в дорожньому плащі, який квапливо спускався до мене мармуровими сходами. Один із лондонських детективів. «Перепрошую, що наважився звернутися до вас», – промовив він, зупиняючись поруч. «Однак охоронець передав, що ви тут, і я хотів». «Це був невисокий, схожий на ласку чоловік». Навряд чи його можна було назвати м'язистим, яким зазвичай видавалися працівники поліцейського відділку. І хоч його зовнішність не вселяла страху, чорні очі на мистинки цього чоловіка наче свердлили мене наскрізь, як блискучі бедрики. Мене намагалися проповсти прямісінько під мою вуаль. Доволі високим тоном чоловік вів далі. Я знайомий Шерлока Холмса. Мене звуть Лейстрейт. «Як це маєте?» Я не запропонувала йому потиснути руки. «Дуже добре, дякую. Мушу сказати, що мені надзвичайно приємно з вами познайомитися». Допитливий тон чоловіка свідчив про те, що йому кортіло щось випитати у мене. Детектив знав, що мене звуть Енолею Голмс. Він бачив, що я вдова. Саме тому і звернувся до мене місіс. Утім, якщо я була невісткою братів Голмсів, то навіщо шерлоку відправляти мене замість себе?» «Мушу визнати, Голмс ніколи про вас не згадував». «Справді?» – я війшло кивнула. «А хіба ви обговорювали з ним його родину?» «Ні. Тобто нас досі не було такої можливості?» «Звісно, не було». Я сподівалася, що мій тон залишався спокійним. Проте думки роїлися, як бджоли у вулику. За першої ж нагоди, цей вивідач обов'язково розповість Шерлокові, що зустрічався зі мною – і за яких обставин це було. Ба ні, навіть гірше. Оскільки він працює інспектором скотланд Ярду, то може будь-якої миті отримати телеграму щодо мого зникнення. Треба втікати звідси до того, як це відбудеться. Здається, він уже щось підозрює. Необхідно якимось чином відволікти увагу інспектора Лестрейда від своєї персони. Розкривши одягнену в рукавичку долоню, я розгорнула пасмо світлого волосся, і простягнула йому. «Щодо Маркіза Тюкспері, сказала я владним тоном, наслідуючи манери свого знаменитого брата. Його ніхто не викрадав. Я відмахнулася від спроби детектива заперечити. Він узяв усе в свої руки і накивав п'ятами. «Мабуть, і вам закортіло б утекти звідси, якби вас одягали в оксамитові костюми, не лялько. Він хоче вирішити у море, на човні, тобто на кораблі». У сховищі юного Маркіза я бачила малюнки пароплавів, кліперів та різноманітних морських суден. Зокрема, він захоплюється отим велетенським морським чудовиськом, що скидається на плавуче корито для худоби з вітрилами на горі та веслами по боках. Як же воно зветься? Те, що приклало трансатлантичний кабель. Втім, інспектор Лестрейт ніяк не міг відвести погляду від світлих кучерів на моїй долоні – і щось нерозбірливо бурмутів. Що? Де? Як ви здогадалися? Крейт Істерн. Ну, нарешті мені вдалося пригадати назву найбільшого судна у світі. Ви знайдете Маркіза Тюксбері в морському порту, можливо, у доках Лондону, де він найімовірніше шукає місце моряка або юнги, оскільки вчився зав'язувати вузли. Він постригувалося. Можливо, йому вдалося дістати простий одяг – Може, у конюхів, тож раджу їх допитати. Гадаю, після такого перевтілення його навряд чи хтось упізнав на залізничній станції. А як же зламані двері? Пошкоджений замок. Він навмисно зробив це сам. Або ви розпочали пошуки дитини, а не втікача. Досить підступно з його боку, зізналася я. Завдавати таких турбот матері. Розповівши інспектору все, про що я змогла дізнатися, мені раптом стало значно краще. Можливо, ви зможете переказати це її світлості, я простягнула інспектор Лестрей до волосся, хоча, чесно кажучи, не впевнена, що це принесе їй радість радше, навпаки, погіршить самопочуття. Інспектор Лестрейд не зводив із мене здивованого погляду, проте чомусь здавалося, що він і сам не розумів, що робить, коли сягнув рукою по кучері сина герцога. Але де ви це знайшли? Іншу руку він простягнув до мене, намагаючись вхопити мене за лікуть і потягнути до безливе зерхолу. Відсахнувшись від нього, я несподівано помітила ще одного свідка нашої розмови. На верхівці мармурових сходів, ховаючись поміж балюстрад і грецьких колон, за нами пильно спостерігала мадам Лаолія і жадібно ловила кожне слово. Я стишила голос і ледь чутно відповіла інспектор Вілестрейду. На першому поверсі, так би мовити, клинового дерева з чотирма стовбурами. Я вказала в бік дерева, а щойно інспектор озирнувся, аби простежити за моєю рукою, пішла. Моя хода була надто квапливою, як на леді, проте я мусила якнайшвидше дістатися до воріт. Місіс Холмс. гукнув Лестрейд мені слід, Не стишуючи ходи, і не озираючись, я підняла руку та війшливо, проте недбало помахала неї на прощання. Так само мій брат розмахував своєю тростиною. Стримуючи бажання перейти, сходи на біг, як вапливо йшла і тільки за воротами нарешті змогла відсапатися. Я вперше подорожувала потягом, Тож мене неабияк усе дивувало. Зокрема те, що пасажирський вагон другого класу був розділений на маленькі купе. У кожному з них могло розміститися четверо осіб, сидячи на шкіряних сидіннях одне напроти одного. Я ж уявляла вагон як щось більш просторе, на кшталт омнібуса. Проте тут усе було інакше. Кондуктор повів мене вузьким проходом до якихось дверей, і я мимоволі опинилася в купе з трьома незнайомцями, зайнявши останнє вільне місце в задній частині потяга. Замиті я відчула, що мене несуть. Спочатку повільно, про те, що мить йде далі швидше, невпинно, наближаючи до Лондона. Поки що все складалося вдало. Проте інспектор Лестрей так сплутав мої справи, що я не знала, чого чекати від завтрашнього дня. Оскільки інспектор щойно поспілкувався із вдовою на ім'я Енола Голмс, і, напевно, розповість про це моєму братові Шерлоку, я мушу відмовитися від свого майже бездоганного маскування. Мені конче потрібно цілком переглянути ситуацію. Тяжко зітхнувши, я сіла на край крісла, оскільки мій турнюр, чи рече багаж, не давав притулитися до спинки сидіння. Потяг, невпинно розхитуючись, з гуркотом нісся вперед щонайменше удвічі швидше, ніж будь-який велосипед, який котиться з пагорба. Дерева та будівлі ми готіли за вікном із такою шаленою швидкістю, що мені доводилося раз по раз відвертати погляд. Я почувалася кепсько. І на те було чимало причин. Мої безпечні і зручні плани на таксі, готель, пристойне житло та спокійне очікування звісток від матері пішли псові під хвіст. Мене впізнали. Мене побачили. Хтось із детективів, чи то Лестрейд, чи то мій брат власною персоною простежить за пересуванням молодої вдови Бальведором і швидко дізнається, що я сіла на денний експрес до міста». І це після того, як я навмисно спрямовувала братів у бік Вельсу. І хоч вони і не здогадувалися про мої фінансові статки, тепер їм було відомо, що я вирішила до Лондону. І я нічого не могла з цим діяти. Хіба що одразу вирішити світ за очі першим же потягом із Лондону? Звісно, брат візьметься розпитувати білетерів, а моя сукня тепер легко мене видавала». От якби Шерлок Холмс з'ясував, що вдова сіла на потяг, скажімо, до Хаунстоуна, Рокінгема чи Паттінгсворта, то неодмінно одразу провів би розслідування. Звісно, йому було значно легше знайти мене в цих містах, ніж у Лондоні. Та попри все, мені страшенно хотілося поїхати до Лондону. Ні, я не сподівалася, що мама буде саме там. Зовсім навпаки. Втім, саме в Лондоні було зручніше займатися її пошуками – до того ж, я завжди марила Лондоном, його палацами, фонтанами і соборами. Я уявляла театри, опери, джентльменів у фраках і дам із діамантовими коштовностями. Поки я мчала до великого міста, то помітила, що від цих думок мимохідь усміхається під вуаллю. Ідея переховуватися під носом у братів, які тепер, напевне, знали моє місце перебування, страшенно мене тішила». Їм доведеться переглянути свою думку про розумові здібності небажаної молодшої сестри. Пречудово. Нарешті я буду в Лондоні. Оскільки обставини змінилися, я більше не могла розраховувати на те, що викличу таксі після прибуття. Шерлок Холмс, напевно, розпитуватиме таксистів, тож доведеться йти пішки. А вже вечоріло. Тепер я не могла дозволити собі номер у готелі – оскільки мій брат точно шукатиме мене по всіх готелях. Крім того, доведеться пройти досить велику відстань, або якомога далі відійти від вокзалу. І куди ж податися? Якщо я вийду не на ту вулицю, то найімовірніше опинюся в компанії невельми приязних людей. Приміром, натраплю на крадія чи навіть головоріза. Навряд чи така зустріч буде приємною». Щойно я про це подумала, відводячи погляд від меготіння за вікном потяга, то мимоволі зиркнула на скло у дверях купе. І ледь не скрикнула від несподіванки. До купе зазирала чиясь велика, наче повний місяць пика. Притиснувшись носом до скла, чоловік зазирав усередину, уважно роздивляючись кожного пасажира. Не змінюючи байдужого виразу обличчя, він націлив свій похмурий погляд на мене, а тоді відвернувся і пішов далі. Жадібно хапаючи ротом повітря, я уважно обвела поглядом своїх сусідів по купе, аби зрозуміти, чи не перестрашилися вони так само. Як виявилося, ні. На сидінні поруч зі мною сидів робітник у кепці. Відкинувшись на сидінні, він хропів, а свої грубі черевики із квадратними носами простягнув аж на середину купе. Навпроти нього хлопчина в картатих штанях і хомбурському капелюсі вивчав газету, присвячену смаковим перегонам на іподромі, судячи із зображень жукеїв та коней. А поруч із ним навпроти мене сиділа присадковата літня жіночка і не зводила з мене прискіпливого погляду. «Щось сталося, качечко?» – запитала вона. «Качечко?» – дуже дивне звертання. Проте я пропустила її слова повз вуха і відповіла на її запитання своїм. Що ти був за чоловік? Який чоловік, качечко Отже, вона або взагалі його не помітила, або це було цілком звичною справою, коли товстопики лисі чоловіки у тканиних картозах зазирають до залізничних купе, а я зараз поводжуся як божевільна. Недбало похитавши головою, я пробурмотіла: Нічого страшного. Нічого страшного не сталося. Однак моє стривожне серце чудово розуміло, що я брешу. «У тебе дещо блідий вигляд під оцим чорним вбранням», – несподівано сказала моя нова знайома. «Звичайна, беззуба стара, яка замість пристойного капелюшка носила величезний, старомодний із з широченими, наче шапка гриба, крисами, підв'язаний помаранчевою стрічкою під щетинистим підборіддям». Замість сукні на ній була непівоблізла хутряна накидка, блуза брудно-білого кольору та фіолетова спідниця із новою облямівкою на вицвіловому подолі. Пильно дивлячись на мене, наче малинівка, що чекає хлібних крихт, вона примовляла. «Ти нещодавно зазнала втрати, качечко?» О, вона хотіла дізнатися про мого вигаданого коханого чоловіка. Я кивнула. «А тепер прямуєш до Лондону?» Я знову мовчки кивнула у відповідь. «Історія стара як світ, хіба не так, моя качечко?» Груба бабця нахилилася до мене. Її радість була такою ж неприхованою, як і співчуття мить тому. «Ти натрапила на гарного хлопця, егеш? А тепер він здох!» Мене вразило, що стара використала таке жорстоке слово. А вона спокійнісінько далі. «Взяв і здох собі, сконав. Залишивши тебе без засобів на прожиття, а в тебе хворобливий вигляд. Може, носиш дитину під серцем? Я не могла втямати, про що вона верзе, однак досі мені не доводилося чути, щоб таке обговорювали вголос, та ще й так гучно, у громадському місці і у присутності чоловіків, хоча, схоже, їм було байдуже до слів старої. Вражена, я не могла дібрати слів, а моє обличчя спалахнуло вогнем від сорому. Однак моя товариська мочителька, здавалося, сприйняла цю ніяковість як підтвердження своїх слів. Кивнувши, вона нахилилася ще нижче. «І тепер ти гадаєш, що знайдеш щось пристойне у місті?» «Любонько, а ти коли-небудь бувала у Лондоні?» Я спромоглася запережливо похитати головою. «Що ж, Качечко, не повторюй минулих помилок. Хай би що тобі там не обіцяла, джентельмени!» Після цих слів вона нахилилася ще ближче, немов довіряла мені величезну таємницю, хоча голос при цьому не стишила. «Якщо захочеш мати кілька пенів в кишені, то ось тобі секрет – витягне з-під сукні кілька нижніх спідниць». Мені здалося, що я справді зумлію. На щастя, робітник досі хрупів, проте другий чоловік підняв газету, аби сховати за неї обличчя. «І ти ніколи за ними не шкодуватимеш», – невгаваючи бурчала беззуба стара. «А що? В Лондоні чимало жінок не носять жодної нижньої спідниці, а в тебе їх із десяток, судячи із шародіння». Я відчайдушно бажала, щоб і подорож, і ці муки нарешті скінчилися. Я так про це замріялася, що навіть не важилася поглянути у вікно. За склом маленькі будиночки невпинно зміняли високі – що тулилися одне до одного, як цеглини. «Віднеси їх до вживаного одягу містера Калхіна на Сенк-Тукінг-Лейн. Не від Кіпл-Стріт», – доречила стара, чия присадкувата фігура, тепер нагадувала мені не малинівку, а бритку рупуху. «Внизу, в Іст-Енді, ти знаєш, тебе приведе туди запах доків. І запам'ятай, щойно знайдеш Сенк-Тукінг-Лейн, не йди до інших торговців». Одразу прямую до Калхейна. Він добряче заплатить, якщо ці спідниці зі справжнього шовку. Знанацька чоловік із газетою зашелестів нею і відкашлявся. Вчепившись у край свого сидіння, я відсахнулася від дивної відьми настільки, наскільки дозволяв мій турнюр. Дякую. пробурмотіла я, бо не збиралася продавати свої нижні спідниці. Втім, ця жахлива бабця, сама того не знаючи, таки стала мені в пригоді. Я міркувала, як позбутися свого скорботного вбрання і купити новий одяг. Звісно, у мене було достатньо грошей, щоб замовити будь-який одяг, але його пошиття вимагає часу. Бабільше більше, мій брат міг би розпитати відомих швачок і, звісно, мене б запам'ятали – Всім відомо, що вдова з маківки до п'ят вбрана в чорне. Може замовляти тільки ще більше чорного, сірого чи, можливо, лавандового із вкрапленням білого. Після першого року жалоби про інші кольори не могло бути і мови. Тім, враховуючи кмітливість мого брата, жоден із цих варіантів не годився. Я не можу просто змінити свою зовнішність. Я мушу цілком перевтілитися. «Тільки як?» Викрести чужий одяг із мотузок для сушіння? А тепер я знала, що робити. Магазини вживаного одягу на санкт кінг що неподалік від Кіпл-стріт в Іст-Енді. Навряд чи б шукатиме мене там. А ще я навіть не підозрювала, хоча і варто було, що ризикуватиму життям, вирішаючи туди. Розділ одинадцятий. З мого місця в потягу виднілося тільки оривчості салуети Лондону. Проте, щойно я зійшла на станції Олдерсгейт із намірами якомога швидше забратися геть звідси, то на мить заумерла, не в змозі відвести зачарованого погляду від мегаполісу. Хоч будинки тут толилися в лезенько один до одного, та все здавалося величезним. Довкола мене височіла рукотворна дивина будівлі такі високі і грізні, що дерева могли їм лише позаздрити. Мої брати справді мешкали тут? У цій грандіозні цеглянокам'яні пародії на весь світ, який я, бодай, коли-небудь знала? З такою кількістю димарів і дахів, які темними плямами виднілися на тлі яскравого, пароподібного неба, наче свічки на диявольському святковому торті. Я не могла відвести погляду від міста – Аж поки не усвідомила, що повз мене сновигають юрмиська байдужих людей, які квапляться у своїх справах Тоді я глибоко вдихнула, столила губи і повернулася спиною до свабливо-зловісного заходу сонця Тут, у Лондоні, хоча зрештою, як і будь-де, сонце сідало на заході Саме тому, нарешті, примусивши свої занімілі ноги рухатися, я пішла широким проспектом у протилежному напрямку, бо мені потрібно було на схід, до магазинів уживаного одягу, доків і убогих вуличок до Іст-Енду. Минувши кілька кварталів, я опинилася на возенькій вуличці в тіні переповнених будинків. Позаду мене сонце поволі котилося за небокрай, Міська ніч була геть іншою, без зоряного чи місячного сяйва. Однак проблески жовтого світла з вітрин магазинів освітлювали тротуар. Здавалося, вони ще дужче забарлювали сутінки в темні кольори ночі. Перехожі варинали з темряви, наче привиди, зникаючи за кілька кроків так само несподівано, як і з'являлися. Наче химері зі сну, вони знову виринали і губилися на розі вулиці, яка тонула у тьмяному світлі газових ліхтарів. Ні, це не привиди. Радше персонажі нічних жахіть. Поруч у темряві існували туди-сюди щури. Сміливі міські щури, які нікуди не втікали, коли я проходила поруч, і намагалася не дивитися в їхній бік, удоючи, що насправді їх немає». Я намагалася не витріщатися на неголоного чоловіка в маленому жилеті, на голодного хлопчиська в дранті, на кремезного чолов'яго в закрилавленому фартуху та босоного циганку на розі. Отже, цигани є і в Лондоні. Але не ті горді кочівники з села. Циганка виглядала, як брудна жебрачка. Чорна, наче сажутрус. І оце такий Лондон. А де ж театри і карети – панянки в хутряних манто та вечірніх сукнях із діамантовими прикрасами, джентльмени в білих краватках і фраках. Замість намрієної розкоші я побачила тільки блідого чоловіка з вивісками на грудях та спині зі словами: для бездоганного блиску волосся застосовуйте макасарову олію Ван Кемте». Довкола нього метишилися брудні дітлахи, дражнячися і намагаючись збити з його голови зі м'ятого капелюха. Якесь нахапний дівчинську гукнуло до нього. «А гірчицю де ви тримаєте?» Вочевидь, це був неабиякий жарт, бо її друзі одразу вибухнули сміхом, наче божевільні. Темні вулиці аж двіхтіли від цього шуму. Торговці раз по раз вигукували до вуличних голодранців. «Забирайтеся геть! Негайно!» Дорогою гуркотіли візки. Продавці риби вигукували Свіжа пікша на вечерю. А моряки обміювалися один з одним гучними привітаннями. З відчинених дверей почувся пронизливий крик якоїсь кремезної жінки. Сара, віллі. Я мимоволі замислилася, чи то, бува, не її діти знощається з продавця Макасарової олії. Повз мене на шаленій швидкості мчали діти викрикуючи якісь грубощі, тож я пришвидшила ходу. Немовце це могло мене якось урятувати. Із такої кількістю дивних містян і за такої шаленої метишні, геть не дивно, що я не почула, як за мною хтось іде. І я не помічала цих кроків доти, поки ніч не стала глибокою, і темрява не згустилася. Принаймні, так мені здалося спочатку, хоча згодом я збагнула, що то самі вулиці стали похмурішими». У вітринах крамниць погасло світло. На розі вулиць ми тільки вікна будинків розпусти. П'яний галас їхніх відвідувачів гострим ножем розпанахував темряву. Я побачила жінку, яка стояла у дверному отворі з нафарбованим обличчям, червоними губами та чорними бровами. Я здогадалася, що випадково натрапила на нічного метелика. У брудкій сукні з глибоким вирізом вона так тхнула джином, що він перебував навіть сморід її тіла, яке вочевидь рідко бувало у ванні. Втім, не лише вона була тут джерелом неприємного запаху. Весь іст-ент наскрізь просутався варною капустою, вугільним димом, смердючою дохлою рибою із темзи та стічними водами у рештаках, а ще людьми теж у рештаках. Я помітила чоловіка, що лежав в одній із канав, мабуть хворий чи на підпитку. Поруч діти притулилися одне до одного, наче цуценята. Вони готувалися до сну, тож я зрозуміла, що в них немає домівки. Моє серце защеміло від жалю. Одразу захотілося розбудити цих дітлахів і дати їм трохи грошей, на хліб та пиріжки». Проте я примусила себе йти далі, ступаючи великими кроками, невпевнено. Мене охопило тривожне відчуття небезпеки. Тротуаром переді мною повзла якась темна фігура. Так, так, саме повзла. Рачки. Її босі ноги безсило волошилися позаду. Я зупинилася, витріщаючись на неї, баражена жахливим виглядом старої жінки доведеної до такого стану убогості, що її прикривала лишень розірвана сукня без жодної підкладки. На її голові теж нічого не було, бодай ганчірки і навіть волосся. Шкіру її голови всіли величезні виразки. Я ледь крик від такого видовища, пересуваючись зі швидкістю равлика на кісточках, пальців і колінах, Стара безтямно підняла голову на кілька сантиметрів, аби краще мене роздивитися. Я побачила її очі. Вони були блідими, наче агрос. Я надто довго стояла тихо. Позаду мене почулися важкі кроки. Я кинулася навтюки, проте було вже запізно. Кроки лунали дедалі ближче. Хтось міцно стиснув мою руку. Я закричала – Проте мій рот грубо прикрила чиясь дуже долоня. Біля вуха пролунав глибокий низький голос. Якщо поворухнешся або закричиш, я тебе вб'ю. Я засипанила від шаху, широко розплющивши очі, я напружено вдивлялася у темряву. Проте не могла ступити ані кроку. Мені перехопило подих, доки я перелякано хапала ротом повітря. Незнайомець нарешті відпустив мій лікоть і Соломіс притиснув мої руки до тулуба. Здавалося, мене розчавили об тверду бетонну стіну, проте насправді то були його груди. Незнайомець забрав руку від мого рота, однак мої тремтячі губи не встигли видати ще жодного звуку, коли в сутіні я розгладіла відблизь леза, довгого леза, звуженого на кінці, наче оламок криги. То було лезо ножа. А ще я змогла роздивитися руку, що тримала ніж. Велика рука в рукавиці з козячої шкіри, якогось рудовато-бурнатного кольору. «Де він?» – загрозливо прокричав чоловік. «Що? Де?» Я не могла вичувати з себе ані звуку. «Де Маркіс Цюксбері? «Якесь безглуздя». Чому випадковий мешканець Лондону запитує мене про втікача з багатої родини? Хто міг знати, що я була у Бальведері?» А тоді мені раптом пригадалася притиснута до склапика, що зазирала до купе. «Я запитаю ще раз, і це буде востаннє», – прошепів чоловік. «Де Маркіс Тюксбері?» На той час, здається, вже прийшло за північ – із будинків розпуста досі лунав галас хмільних від Еллю відвідувачів, який недоладно перегукувався з непристойними піснями. Проте присипані галькою доріжки і тротуари були порожніми. Принаймні ті, які можна було розгледіти. У затінку могло ховатися що завгодно. Та й у цій місцині годі було сподіватися, що хтось прийде на допомогу. Я... Я... «Я... я могла тільки затинатися від страху». «Не маю ані найменшого уявлення». Леза ножа блиснула під моїм підборіддям, і навіть попри високий комірець, я відчула його тиск на горло. Задихаючись від жаху, я заплющила очі. «Жодних ігор», – попередив мій викрадач. «Ти ж зараз прямуєш до нього? Де він?» «Ви помиляєтеся», – я намагалася говорити спокійно, – але мій голос тремтів. Це безглузда омана, я нічого не знаю про. Ти брехуха. Я відчула убивство на його руках. Раптом ніж підстрибнув і смикнувся у спробі розпанахати моє горло. На щастя, лезо натрапило на китовий вус, вшитий у мій кумірець. Я закричала це міг бути мій останній крик. Борсаючись і звиваючись у руках головоріза, я спромоглася відхилитися назад і вдарити нападника в обличчя своїм саквояжем, а за мить сумка вилетіла з моїх рук. Головоріз гучно вилаївся. Проте, хоч його захват і ослабнув, він мене не відпустив. Закричавши, я відчула, як довге лезо увітнулося в мій бік, зачепило корсет. І знову встромилися туди, шукаючи прохід до моєї плоті. Однак він тільки розрізав мою сукню. Тепер на ній зяяла велика, розтріпана дірка. Нарешті мені вдалося вирватися від нього і втекти. Я кричала, «Рятуйте! Хто-небудь! Допоможіть мені!» У темряві я не знала, куди втікати. Однак продовжувала бігти і бігти безупину не куди, «Сюди, мем!» Почувся стінній чоловічий голос, високий і скрипучий. Хтось таки почув мій крик про допомогу. Ледь не плачучи від полегшення, я повернулася на голос і спустилася у вузький крутий провулок між будинками, від яких пахнуло смолою. «Сюди!» Я відчула, як його хода рука взяла мене за лікоть, спрямовуючи кривими шляхами. Вдалині щось мерехтіло. «Річка?» Мій провідник потягнув мене на возенький дерев'яний поміст, який хитався під моїми ногами. Якийсь інстинкт, напевно дивне перечуття, примусило мене затриматися. Моє серце нестримно калатало. «Куди ми йдемо?» – прошепотіла я. «Просто роби те, що тобі кажуть». Він схопив мене за руку швидше, ніж я встигла вимовити слово. Скрутив її за моєю спиною і штовхнув уперед навіть відкуди. «Припини негайно!» Я впарлася каблуками своїх чобід у дошки. Злість, яка розпирала мене зсередини, витіснила страх. Зрештою, мене поранили. Я втратила свій саквояж, мені погрожували ножем, мій одяг був зіпсований. Усі мої плани пішли псові під хвіст, і тепер той, кого я прийняла за свого захисника, перетворився на нового ворога. Я не на жарт розлютилася. «Стояти, негіднику!» – закричала я так гучно, як тільки змогла. Припни язика. Боляче викритивши мені руку, він щосили штурнув мене. Я не змогла втриматися на ногах, проте продовжувала щосили кричати Прокляття. Відпусти мене. Щось важке вдарило мене по правому вуху, і я впала боком у самісіньке темряву. Нечесно сказати, що я земліла. Досі я ніколи не втрачала свідомості і щиро сподіваюся, що зі мною такого ніколи не трапиться. Радше на якийсь час мене вибили з колії. Коли я кліпнула і розплющила очі, то виявила, що я, чи то напівсиджу, чи то напівлежу, в незграбній позі, на дивній подобі вигнутої дощаної підлоги. Мої руки були зв'язані за спиною, а ще колодки, знерухомлені грубим конопляним мотузком. Із дощаної стелі над головою засала олійна лампа. Крізь її скло ледь просочувалося тьмяне світло. Проте від неї йшов гарячий, задушливий запах. Біля ніг я побачила велике каміння, складене у воді кольору терпентинової олії. Це місце скидалося на жахливу пародію на мою улюблену оголовану вдома. Здавалося, підлога рухалася під моїми ногами. Заплющивши очі, я чекала, доки мені стане краще. Втім, час минав, а краще я чомусь не почувалася. Тобто я досі не могла поворохнутися. Я збагнула, що ледь не втратила свідомість лише через те, що мій раптовий викрадач поцупав у мене капелюх. Мабуть, боявся, що я скористаюся шпильками. Моя голова, на якій тепер не було нічого, окрім вкладеного волосся, почувалася незахищеною. Здавалося, увесь мій світ трусився та хилитався але я не відчувала слабкості. Чомусь мені вважалося, що я лежу в човні, точніше, в корпусі човна. Я пам'ятала, що саме так він звався правильно. Попри те, що у мене не було досвіду регулярного користування баржами, кораблями чи іншими суднами, кілька разів я таки каталася на грибному човні. Тож одразу впізнала хитки на рівні рухи маленького човна в його, так би мовити, стілі. Він стояв на воді, проте прив'язаний до стовпа. Стеля, де мірно похитувалася лампа, була нижньою частиною палуби. Підозрюю, що бродна калюжа під моїми ногами називалася трюмом, а каміння, гадаю, це баласт. Розплющивши очі, я пильно вдивлялася у темряву, намагаючись обстежити свою в'язницю, і зрозуміла, що була тут не сама. З протилежного боку, із заведеними за спиною руками та зв'язаними щиколотками Просто навпроти стояв хлопчина Його обличчя було обернене до мене Він пильно мене вивчав Похмурі темні очі Сердито зціплені щелепи Дешеве обрання, завелике, наче чужого плеча Збиті босі ноги, що мали жалюгідний, хворобливий і блідий вигляд Нерівна щетина світлого волосся і обличчя, яке я вже бачила раніше, щоправда, тільки на першій шпальті газети. Переді мною стояв сам Тюксбері, Маркіс Безельвезера. Розділ дванадцятий. Але це ж безглуздо. Неймовірно. Він же мав вийти в море. Без зайвих привітань я вигукнула. Заради Бога. Що ти тут робиш? Хлопець здивовано вигнав золотаві брови. Ви вважаєте, що ми знайомі, міс? Заради всього святого. Я нічого не вважаю. Через обурення, змішане з непідробним подивом, я одразу виструнчилася, хоча це було і не просто з моєю вдачею. Я знаю, хто ти такий. Тюки, не називай мене так. Пречудово. Маркіза тюк сховала у морі. Що ви робите, бо соняш у човні? «Гадаю, буде цілком доречно поцікавитися, чому така юна дівчина дає із себе вдову». Чомусь, коли він різко і суворо заговорив зі мною, його тон здався мені більш аристократичним. «Та невже?» – випала я у відповідь. «І хто це мені каже?» «Юнга із ітонським акцентом?» «А ти ж тоді хто? Вдова без обручки?» Мої руки були зв'язані за спиною. Тож я не одразу зрозуміла, про що він каже. Утім, щойно я допомогла собі поліпшувачем та розплутала пальцями шворки на зап'ястках, то здивовано вигукнула. Для чого він забрав мої рукавички? Вони. Одразу виправив його світлі маркіз, У множині. Їх двоє. І вони хотіли викрасти вашу обручку, проте не змогли її знайти. Попри гордовитий і дещо вчительський тон хлопця, я помітила, як зблідло його обличчя і затримтіли губи, коли він знову заговорив. Вони понишпарили у ваших кишенях і знайшли кілька шилінгів, шпильки для волосся, три палички локриці, доволі брудну хостинку. А вже ж! Я спробувала перервати його розповідь. Бо сама тільки думка про те, що, поки я була без свідомості, хтось не смілися у моїх кишенях своїми брудними руками, змусила мене здригнутися. На щастя, вони хоча б не торкалися тіла, бо мій імпровізований багаж на місці Торнюра досі був на місці. Я відчувала, що поліпшувачі всіх інтимних частин тіла – б'юста, стегон і сідниць – були там, де і належало». Гребінець, чітко ля волосся, якийсь маленький буклет, прикрашений квітковими орнаментами. Після цих слів серце в грудях шалено заколотало. Наче на моїх очах щойно вбили любу матінку. В очах запекло шаленим вогнем. Втім мені довелося лише мовчки прикусити губу. Бо зараз був не час і не місце дожити за своєю втратою. А ще, оскільки один бік вашої сукні був розпанаханий, я зміг роздивитися ваш дивовижний рожевий курсет. «Ах ти, негіднику!» Мої страждання тільки підкидали дров у полум'я люті, яке нортувало в мені. Палаючи від сорому і обурення, я накинулася на юнака. «Ти цілком заслуговуєш бути саме тут, зі зв'язаними кінцівками!» «А ти, мала дівчина приблизно мого віку, заслужила того, що чого і я!» «Я старша за тебе!» «Невже? На скільки ж років?» Я ледь не бовкнула йому правду, коли раптом схаменулася – Мені і надалі слід тримати свій вік у таємниці. Який же він усе-таки кмітливий. І попри свою відчайдушну відвагу, такий переляканий. Так само перестрашений, як і я. Набравши в легені повітря, я спромоглася вичивати з себе запитання. Як довго ти ув'яздений? Не більше години. Поки маленький чоловічок мене тримав, великий чомусь не зводив очей із тебе. Юнак раптом замовк. Над головою почулися важкі кроки, які зупинилися. У віддаленому кінці нашої в'язниці вигукнув квадратний слід ліхтаря. І я побачила, як до нашої кумірчини драбиною спускається якийсь чоловік. Точніше, спочатку ми побачили лише його чоботи та спину. І то було доволі куметне видовище. Лишень годину тому», – звернувся він до когось нагорі – я одразу впізнала цей скрипучий голос. Худий, низенький і скуцюрблений. Цей чоловік трижав від страху, наче знедолений і заморений голодом вуличний пес. Знайшов його на тому ж місці, про яке ти й казав у телеграмі. Він тинявся поміж доків там, де причалює Грейт Істерн. Ми чудово знаємо, що робити з ним. А як бути з дівчиськом? Майже так само, проривів інший чоловік, теж спускаючись донизу. Я впізнала і цей голос. Тепер мені залишалося лише мовчки спостерігати за тим, як ноги в чорних чобутах спускалися вниз. Кремезне тіло в темному одязі, який колись міг належати джентльмену. Втім, зараз це вже не мало жодного значення. У світлі ліхтаря я встигла роздивитися його бліді жовті рукавички з козячої шкіри. Чимало дворян і чоловіки, і жінки часто носили такі. Вони були ознакою певного соціального класу. Щойно з'явилася потилиця кремезного чолов'яги. Я побачила, що на ньому не дорогий дворянський капелюх, а звичайний, суконний картуз робітника. Дочекавшись, поки він обернеться, я нарешті побачила його обличчя. Та сама холодна біла пика, що зазирнула до мого купе. Вона скидалася на зловісний місяць, радше. На оголений, блідобілий череп. Щойно чоловік скинув картуза, я помітила, що він голомозий. Огидна пліш робила незнайомця, схожим на личенко, якби не жорстке родувати волосся, що стирчало з його вух. Я гадав, що ви схопите її тільки в разі, якщо я схиблюсь з ціллю, сказав другий чоловік скрипучим голосом. Я зробив це, щоб перестрахуватися, пробурчав лисі чолов'яга. А ще й тому що вона називає себе прізвищем Голмс. Під час розмови його співрозмовник не зводив із мене погляду, сповненого якоїсь дивної лютої насолоди. Він мовчки усміхнувся, а мої очі широко розплющилися, і щелепа відпала з подиву. Звідки лисий чоловік дізнався, хто я? Як міг знати моє прізвище? Задоволений моєю реакцією, Здоровань знову повернувся до супутника. Вона стверджує, що є родочкою Шерлока Холмса. Якщо це правда, ми можемо отримати за неї чималі грошенята. «Тоді навіщо ти хотів її вбити?» Я не помилялася. Кремезний чолов'яга з волоссям у вухах був справжнім головорізом. У відповідь він знизав здоровезними плечима. «Вона діяла мені на нерви», – промовив він із холодною байдужістю. «Я спромоглася подолати перший шок, бо все почало набувати сенсу». Він шукав мене в потягу, стежив за мною з вокзалу. Однак досі в цій ситуації було чимало незрозумілих нюансів. Чому, стежачи за мною від самого початку, він вважав, що я знаю про місце перебування тюки? Клята дівчисько. Головоріз подивився на мене колючими, наче чорний лід очиськами. Було в його погляді щось знайоме, проте я не могла збагнути, що саме. Важко заперечувати, що його погляд налякав мене мало не на смерть. Нарешті він знову озвався. У тутешніх дівчат немає грошей на курсети. Клянуся, адже свого часу я розпанахав чимало животів. Не раджу знову траплятися на моєму шляху. Я сиділа мовчка, не змозі дібрати слів для пристойної відповіді. Чесно кажучи, його слова страшенно мене нажахали. Раптом інший чоловік – худий – Геці псував справлене на мене враження, звернувшись до свого супутника. «Що ж, раджу тобі краще стежити за собою і не дратувати Шерлока Холмса. Подейкою, що з цим джентльменом не варто жартувати». Кремесний чолов'яга повернувся до нього. «Я жартую, з ким хочу та як хочу. Його тон був гострий, як лезо ножа. Я йду спати, а ти не спускай очей із цих двох». «Я і без того збирався це робити». Пробормотів інший незнайомець, однак лише після того, як здарувань вийшов. Ходий чоловік усівся на сходах, наче стороживий пес, і витріщив на нас свої маленькі лихі очиська. Я наважилася його запитати. «Хто ви такий?» Навіть затьмяного світла лампи було помітно, що в його жовтій усмішці бракує кількох зубів. «Поринц Шарман Дер Хор Сапель до ваших послуг», – відповів він скрипучим голосом. Звісно, він збрехав. Я невдоволено насупалася. «Коли вже ми тут знайомимося?» – озвався Маркіс Тюкзбері. «Може, скажете нарешті, як вас звуть?» Я запережливо похитала головою. «Ану, століть пельке!» – сказав скрипун. «Що ви зі своїм приятелем плануєте з нами зробити?» Холодно запитала я. «Годі голуб'ята! Я ж сказав! Засупонити пащі!» Не бажаючи більше бути посміховиськом для цього огидного чоловіка, я лягла боком на голі дошки, підіткнувши під себе розпанахану частину сукні. Я заплющила очі, проте заснути чи, принаймні, прикинутися сонною, напрочуд складно, якщо твої руки зв'язані за спиною. А надто, коли кінчики сталевих ребер курсета боляче впиваються в тіло під пахвами. Моїм думкам, як і тіло, було вкрай незручно. Згадка про награбоване означала тільки одне – Мене тут тримають заради викупу. Я не могла уявити більш принизливого способу повернення додому, до братів. Звісно, вони одразу відправлять мене до пансіона, перед тим добряче покаравши. Цікаво, чи заберуть всі чоловіки мої гроші? І як саме цьому негідникові вдалося дізнатися, хто я, щоб стежити за мною? Навіть більше, звідки він дізнався про Маркіза Тюксбері – та як підключив до цієї справи свого схожого на бездомного пса спільника. І що саме він мав на увазі під словами «майже так само»? Тремтячи від жаху, подумкою я умовляла себе бути насторожі, аби втекти за першої ліпшої нагоди. Проте, звичайно, найрозумніше у цій ситуації вгамувати своє неспокійне дихання і тремтіння та зібратися на силі. Потрібно спробувати заснути». Через форму човна я лежала на похилій площині, яка нагадувала гамак. Утім, відпочивати тут було незручно, навіть із усіма одягнутими на мене підкладками. Бо втузячись, я намагалася вмоститися більш-менш зручно. Проте це було непросто, адже сталеві ребра мого клятого корсета тепер не тільки впивалися мені в пахви, а й повитикалися крізь дірку в сукні, нагадуючи про ніж головоріза. Сталь. Лесо. Я лежала дуже тихо. Ох, якби ж я могла це зробити. Після хвилини роздумів я трохи розплющила очі, аби поглянути на нашого сторожового пса, Скрипона. Добре, що моя скромність змусила мене лягти на правий бік, обличчям до нього, щоб приховати від його очей мій корсет. Він досі сидів спиною до сходів, але голова його впала на груди. Наш охоронець спав. «Стравайте, доки він так сидить, чому б нам не спробувати пройти повз нього?» Втім, це зачекає. Спочатку, намагаючись поводитися якомога тихіше, я повернулася таким чином, щоб наблизити свої зв'язані зап'ястки до випнутого ребра корсета. А це дуже непросто, бо розріз на моїй сукні був збоку. Я щосила напружила одну руку і сперлася на ліку другої. Сіпивши зуби, щоб не видати ані звуку, я спромоглася накрутити мутузок, який тримав у купі мої зап'ястки, на кінчик сталевого курсету. Я так скуцюрбалася, що ледь могла дихати. Однак мені таки вдалося відтягнути на крохмалну тканину, якою була обшита сталь. Відтак, скрутивши ще дужче, я заходилася перерізати шворку. При цьому я жодного разу не підняла погляду на Маркіза Тюксбері, намагаючись думати про нього якомога менше. Усі мої думки були лише про те, щоб він спав міцніше, бо інакше я згоріла б із сорому через свою нестерпну принезливу позу. Туди-сюди, туди-сюди. З величезними труднощами я різала мотузку руками і кистями, що сила притискаючи свої зв'язані зап'яски до сталі. Було нестерпно боляче, до того ж усе тривало дуже довго – Важко сказати точно, скільки жахливих годин минуло, бо в цій глушині годі було відрізнити день від ночі. Я не могла збагнути, чи досягла якогось результату у боротьбі з мотузками, оскільки не бачила, що саме роблю. І відчувала тільки одне – я ріжу себе. Однак, зціпивши щелепи, я ще дужче старалася. Мої очі стежили за сплячим охоронцем, а слух щосили не пружився, щоб у разі чого – Почути не лише власне дихання. Насправді я радше відчувала, аніж чула плюскіт хвиль. Хлюпання води в трюмі, випадкові приглушені удари чумна опірс. Раптом скрипун підскочив, як блуха. Перш ніж він розплющив очі, я встигла вистрончитися, сховавши руки від його погляду. «Отрясся!» – проскрипів він, не відводячи від мене очей. «Навіщо ти розхитуєш бісів човен?»